Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil anbiya wa sayyidil mursalin amma ba'd Tabeshkara He? Ha da Hə, arpa hekimiydi Dədir ki, arpa kəndə nə çıxnır? Lugda çıxnır Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisində deyilmişdir ki Ayşə radiyallahu anhə Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ölüm ayağındaydı Və özünə gələndə mənə dedi ki, ya Ayşə evdə qalan 6 dinarı dinlə inə bindəyim Və Ayşə radiyallaha əmhədə ki, ya Rasulullah, səndi xəstəlinin di, şiddəti, mən di, olduğuca məşğul elədiyi üçün, bəs mən səni dediyini yerini yetirə bilmədim. Dedi. Və Peyğambə sallallahu aleyhi ve səlum və qayda ki, mədan əbubi Muhammədin bir Rabbihi ləvlaqiyallaha və hədihindəhü deyir. Məhəmməd öz rəbdini necə zənn eləyə bilər ki, o deyir, öz rəbdini qoğuşsun və altı ədinada di, evdə dursun deyir. Fələc şəhət edir ki, fəyə Allah mədanə səbül kebəbdir. Gördüyür. Yəni bu Allahın elçisinə zənn idi, amma gör böyük günah sahibləridir. Zülm daşıyan insanlar, insanların haqqını tapdalayan insanlar deyir, nə isə zənn edir. Fəyin kanədi, yəni onların dilələri onlara fayda versəydi, onlar deyəcəyi dilirlər, deyir. Həssən zənnununə bikəli və əntə lən təhəzəz zəlimən və Onlar öz aləmlərində deyirlər ki, insan nə etsə də deyir, hətta deyir, zülm etsə də, fizq işlər görsə də Allah Subhanahu zalımlara və fasiqələrə deyir, əzab vəciz verən deyilir. Vəliyə təkim Həmin insanlar Allah Subhanahu qadağan etdiyi bir çox şeyləri ediblər deyir. Vəliyə husun zannəhu billahi deyir və buna Vəliyə husun zannəhu billahi Buna günahlarla beləbər. görsən ki, Allah subhanta ediyi yaxşı zənn edirlər. Beyinlə nə la təmassu vədir vədir o gözü yaldıran deyilir. Fə subhanallah, mə yəbluğul gururu bil ağdir. Bir gör insan deyə necədir? Ağ eləyir deyir. Və qaledi, və qad qale İbrahim li qavmi. Allah subhanta İbrahim peyğəmbərin dilindən Quran kəndə ki, ə qandır, əli hətən du nallah turidun İfqəndir, yalandan əli hətəndir ilahlar Yəni, yalandan ilahlar düzətmiş sözünüzə O ilahlara deyir, ibadət edirsiniz deyir İbadətinizdə deyir, o ilahları istəyirsiniz deyir Fəməzəm nüqun bir Rabbilə aləmin deyir Yəni, belə bir halda olandan sonra deyirsiniz Allah s.ə.q. nəcə deyir, deyir hüçsən zəndə olur siz Yəni, ayədə onu gətirmək istəyir ki, deyil Hətta İbrahim ə.s. da onu demək istəyir ki Yaxşı zəni nədən sonra olur? ən yani, yaxşı əməldən sonra olur yani İbrahim peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu yani. sonra, ki, ayan, deyir. Sonra şərh gətirir ki, "وَمَنْ تَعَمَّلَ هَذَا الْمَوْضِعَ حَقَّ تَعَمُّلِهِ عَلِمَ أَنَّ ذِي حُسْنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ وَهُوَ سَلَامٌ". Kim bu ayəni dərinə düşünərsə görər ki, yaxşı zəndən sonra deyir yaxşı əməl gəlir, pis zəndən sonra da deyir pis əməl gəlir. "فَإِنَّ الْعَضْدَ إِنَّمَا يَحْمِلُهُ عَلَى حُسْنِ عَمَلٍ حُسْنِ İnsanın deyir Allah subhanallah yaxşı əməl eləyəndə Zəni Allah subhanallah barəsində yaxşı olur Yəni yaxşı zəni insanı yaxşı əməl eləməyə götürdür Fə kulləmə həsuna zannu bir Rabbi Deyir həsuna mən hüzi Və illə fəhüsnü zannə mə iqtibəl həvə fəl-aciz İnsanın deyir Öz nəfsə tabi olaraq Allah subhanallah edir Hüssün zən eləməsi acizliyidir Kəmə fəhədisi tirmizi Necə tirmizə keçən bir hədistə buyurur ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Əlkeyyüsü məndənə nəfsəv deyir Ağlı o insand ki deyir Öz nəfsini düşünsün Və ölümdən sonraki günləri üçün tedarik görsün Və aciz deyir Aciz deyir o insand ki deyir Öz nəfsinə deyir tabi olsun deyir Və təmənnə alallahi deyir Əməni Allah subhantalar barəsində Boş Və xam xəyallara dalsın Və Allah subhantalar yəni, barəsində Gözəl zəndə olsun deyir, Öz aləmində Aydındır Yəni, hədislərin ibrət orasından çıxır ki, Peyğəmbərsəsində aciz odur ki, deyək. Və Şəx <coughs> Sonra Həmçini bu insanların mürcənin və yaxud Mürcənin dəllərindən istifadə edən və yaxud o, belə deyək ki, hədislərin mürcələrinin başa düşdüyü kimi Başa üçün insanların gətirdiyi dəlillərdən bir də nədir? Dəlillər gətirilir ki, Allah Subhanıq Allah buyurur ki, mənim deyir qəzəbim, nədir? qəzəbim deyir, rəhmətimə deyir, qalib gəlir. Və şeyx də gətirir ki, deyir, yəni bu hədis də Allah Subhanıq Allahın qəzəbi rəhmətinə qalib gəlir yerində və layiq olduğu insanlar üçün. Yerində Rə Rəhmətim qəzəbimə qalib gəldi Aynə biz nə ya Hədsindir Rəhmətim qəzəbimə qalib gəldi Və bu hədsini də şeyx gətirir ki, cavabı odur ki, deyir Yerində və dil layiq olan insanlar üçün Aynə də hər insan O mərtəbəyə çatmayan insan Bu hədsini dəlil gətirib şey eləyə bilməz yəni, Dəlil gətirə bilməz Və həmçinin şeyx burada gətirir ki, bir bu mövzu deyir, mövzu deyir çox deyir, insan mühüm mövzu var deyir ki, insan həyatına məhnumluq var ki, insan dey bütün həyatı boyu görürsən ki, həyatının bütün anlarında istərsən öz düşür yani. Yəni bu fikirlərə və bir daha şeyx yenə yəni, Qurandan dediklərinizi təsdiqləmək üçün ayələr gətirir ki, heç günən ayrı şey dey, aldanış dey, ayrılış şey dey. Heç günən deyir, ancaq dey nə vaxt olur? Salih əməldən sonra deyir salı aməllərdən sonra əgər sən salı aməllər çıxaldan sonra böyük günahlardan çəkinəndən sonra Rəbbim varisində belə zəndə olsun. İnşallah ömrüzdə zənd deyəndir. Amma günahlar üzərində davam edə-edəyə əgər səndə elə bir hiss olarsa, o artıq deyir aldanışdır. Və həmçinin Allah Sübhana başqa bir ayda buyurur ki: "İnnellezine amənu vəlləzine həcərū vəcəhədū fi səbīlillāhi ulayka yərjūna rəhmatallāhi." O kəs ki, iman gətirərlər, hicrət edərlər və cihad edərlər Allah yolunda Məhz o kimsələr Allah s.ə.q. onun rəhmətini umar deyir Aynındır, yəni başqa kimsələr demədi, Allah s.ə.q. demədi ki İnsanlar deyir, günah edədər İnsanlar nə bilim, gerib Pis-pis üzülmə eləyərlər Fasirlik eləyər, sonra da deyir Allah s.ə.q. deyir o Allah s.ə.q. deyir, Allah s.ə.q. Allah s.ə.q. deyir, Allah Allah Subhanahu rəhmətuhu nədən sonra gəlir? Yaxşı əməllərdən sonra. Yəni tövbədən sonra şək yoxdur başlar. Daha başqa bir ayədə Allah Subhanahu buyurur ki: "Summa inna rabbaka lil-ladina haceru." Allah Subhanahu və təala deyir. Sonra deyir, sənin Rəbbin iman gətirib deyir. Hicrət edənlər üçün imtihan olunan kimsələr üçün cihad hədəf edib səhv edən kimsələr üçün bütün bu əməllərdən sonra "Inna rabbaka min ba'daha la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 Ən bu qədər namaz qılırsa, oruç tutursa Ən ki, başqası cənin yeri olsaydı, deyir Ən ki, ayağın ayağını üstə qoyub-axtırarlıq, Amma sən elə deyir, yenə dağılırsa Sufiyyət nə deyir? Deyir ki, insan deyir, yəni Nə qədər Arxain olursa, olsun, nə qədər güçlü ibadət üzərində olursa olsun Hələ bir ki, iki şey var ki, Ondan sportalanmayın Hasılardır, biri ölümdir İstər-istəməz öləyəcəksən Biri nə deyil? Qocan. Hə? Qocan, yöv, qocalı Yəni qocalı da ölümün içində gedir İnsan qocalır yəni. Biri deyə ki, yəni insanın ölümünün axırı bilmirsin Yaxşı oləcəksin, bir yəni, sələcəksin Yəni gələcəyin nə olub olmaması Yəni bəlli deyil yəni. Ayrındır, qardaşlar Və deyim, mən deyil, ondan fikirləşirəm ki, necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi veç ilə bir hədisdə buyurur ki deyil, Adəm övladı deyir Kəndinə təhlini əməli işləyir, işləyir, işləyir Ölümünə bir az bir müddət qalmışdır ki, kitabı çevrilir. O cəhənnəm əhlinin deyir, əməlişdir. Və insan görsə ki, cəhənnəm əhlinin əməlişdir, ölümünə az bir müddət qalmış, kitabı çevrilir və cənnət əhlinin əməlişdir. Əməllər də Allah sıfatları ilədir. Sonluğa görədir. İnnamal a'malu bil xawatimdir. Və dimə qorxdum od ikidir, ölənin yaxın deyənə kitab çevrilər. Bu qədərdir azad vəziyyətim, hamsa olar. Hədərə gedər Sonra şeyx gətirir ki, deyir, gəlirlər deyə Həsən Basrənin yanına deyir. "Marakə deyirlər ki, Həsən Basrəyə <coughs> şeyx nəsa burada misallar gətirir tərəflərinin həyatından, həssiyəti keçən şiddətli anlardan. Yəni əsas məqsədi burada odur ki, deyir, əgər ibadət eləməklə deyir. Yəni eee İnsan bəzən öz aləmdir, görürsən ki, yəqinliyə çatır, yəni, içərisində rahatlıq tapı və o rahatlıq onu görürsən ki, günah, e, günah eləməyə asanlaşdırır. Aydın da. Yəni, şeyxın burada misal gətirməkdən məqsədə olur ki, gör, yəni, sələflər, sahabələr və alimlər deyil, onlar deyil, ibadətdə gücləşdikcə deyil, ibadəti çoxaltdığca bu ibadət onları daha da, yəni ki, qorxularını artırırdı, daha da elə bir günahdan çəkirmələrini vaad Amma sən biraz ibadət edirsən, sırada yəni ki, ələ bir ki, insan, yəni, lorun idəsə qoltuklar atışır yəni. Görürsən, məsələn, özün saxlayır, saxlayır, saxlayır, bugün günah eləmir bir oruçdur, ondan sonra hər hansı bir günah rahatçılıqla rahat gedir, yəni ki, günah eləyində de fikirləşir ki, oruçdur məsələm, yəni, ne yəni, eləmişəm hər hansı bir məsələdə. Və həsələm basirəyə deyilə ki, sən bu qədər ibadət edirsən, diniyə alırsan, deyə qorxuram ki, Allah subant Nadi odahsan ve bir dədir məni də yadına salmasan. Va kəna yəqul inna aqwaman insanlara deyir, dönə-dönə deyirdi ki, nə qədər deyir qönümlər, cəmaətlar oldu ki, deyir, deyir arzular aldatdı deyir. Aydındır? De, Hətta xarac minə dunya deyir, bəğayri təubə yəqul ahadhum inni ahqan zan bi rabbi. Deyir. Hətta deyə onlar deyir dünyadan dey təvəbəsiz getdilər, elə gələndə də deyirdilər ki, mən Rəbbim barəsində deyə gəzənəm deyəm ki Yalan deyirdilər deyir. Çünki, əgər deyir, rəqbləri varisində deyir, gözəlsəndə olsaydılar deyir, əməlləri də deyir gözəl olardı. Vaselə rəcilin deyir Əl-Həsən de deyir, deyir. Deyir, deyir, gəlir bir nəfər həsər vasıtan soruşur, deyir. Ya məcə, və Said deyir, "Keyf din? Nasna bi-mujalasati aqwam" deyir. "Yoxu fununa." Deyir, yar soruşur laqı Ya Həsən deyir, elə insanlar vakitəyə olan yanına gedir. Gedəndə o belə danışırlardı. Adam ürəyə sıxırdı əjdinə yəni, yəni, buna bənzər şeylərdə axirətdə daşılır deyə adam Nastrenko demişdir. Deyir, nə məsləhət edirisən? Məsələn, baxdı deyir ki, el adamların yanına gedib bir oturub deyir, elə bil ki, Nastrenko pozlaması və axirətdə deyir, rahatlıq tapmın. Sənəcə yaxşıdır ki, indi gedəsən cəmaət yanına, səni dişinlər güldürsünlər, arxa ayağlaşdırsınlar, inşallah yaxşı olacaq, yaxşı olacaq, yaxşı olacaq. Sədi öyləndən sonra deyir, dey, gözləmədin şeylərlə daşlaşmaqdan nədir? Yaxşıdır deyir. Və qad səbətdə sahih-i sahihin ü hədisdə gəlir ki, deyir, qaldı səmidə Rasulullah sallallahu alayhi və sallam peyğəmbər salsan bir hədisdə buyurur ki, yücə bir rəcəl yəmar qiyamətdə gül gafilnə fətəndən qədə axtabi batnə deyir, feyadur deyir. Bu ki nəfəri gətirəcəklər Canvas Assamci ki, Amesh qatacaqlar o da və həmin adam elə bir qarna çıxıb çəkilmiş vəziyyətdə deyir, Cəhənnəmdə deyir. Necə eşşək dəyirməyi başa fırlanır, elə bir vəziyyətdə fırlanacaq. Və Cəhənnəm məhlanə deyəcək ki, ya filan deyir, mən asabək deyir. Digərəsə onun olub, sən dünyadaykən deyir, bizə də yaxşılığa əmr eləyib, bizi pislikdən çəkindirdim, çəkəm çəkəndirmədim. Həm o adam deyəcək ki, deyir, mən sizə əmr edirdim, amma deyir, özüm deyir, və qadağan eləyirdim amma deyir, sizi çəkindirə bilmərdim əsas məsələ burada qardaşlar nəzərdə tutan məsələlər yəni əsas fərzlər vacib olan ibadətlərdir yəni, insan əgər eləmirsə ibadət yəni, ibadətdən uzaqsı yaxşıdır nədir yəni, nəsiyyət eləməz özü çox var yəni, həmin adamın nəsiyyəti olsa keçərli olunca digər Yaxşıdır, ged özün əməli Amma nafilə məsələlərdə yəni, Demək olar ya yəni, Ola bilsin nafilə ibadətlər Hər hansı bir amillərə görə Mən tutmayayım məsələn Ya xəstəyəm, ya vaxt çatdırmayasam Ya hər hansı bir amillərə görə Yəni nafilə ibadətlər çoxdur Tüm nafilə ibadətləri hamısının Eyni adam yəni, həyatından sıxışdıra bilmir görəcəm Ona görə nafilə ibadətlərə problem yoxdur Yəni gücün çatan edirsən eləmiyəndə de, deyirsən ki, ola bilsin başqası onu eləyə, sən bunu eləyəsən hər kəsinə bir cür münasib ola bilər <coughs> sonra şeyh başqa bir hədistə gətirir ki Peyğəmbər sallallahu aleyhissaləm buyurur ki mərar tüleylətən usriyə bi alə qovmin deyir taqrudu şifəqum bi məqaridin minənlər deyir və Peyğəmbər sallallahu aleyhissaləm deyir ki məyracə gedəndə deyir, gördüm ki, bir qruq insan deyir Qarmaqlarla, dəmir qarmaqlarla, dodaqlarla tutubcırırdılar. Fəhültü deyir, soruşdum ki, mən hə, ula, dedim, bunlar kimlərdir? Dedilər ki, deyir, xutəbəu min əhli dünyədir. Onlar dünya əhlinin danışanlarıdır və yaxud xutubə verənlərdir. Kənu yəmurunən nəsə bilbirri və yənsəvni ənfusəhum deyir və həmiyyətliunən kitəb. Ayəl varə Quran-ı di onlar insanlara dey yaxşılığa əmr eləyirdilər amma dey özlərin yaddan dey çıxartmışlar Əfələ yaqın dey məyrolar başa düşünlər. Və başqa bir hədisdə deyirlər mə'ur recəbi marar tib qawmin lehum asfar bil nuhas yakhmishun biha wujuhum Başqa vəsita peyğəmbər sallallahu ki, qalfanda dey gördüm ki, bir qrup insan dəmirdırnaqlarla dey, ya yəni, mistırlaqlarla öz üzlərinin sinələrinə girib dağdırdılar soruşdum ki bunlar kimlər dediyilər ki fehaulə alləziyən kanu yaqulunul humun nas bu o kimsələr ki nədir insanların ətlərini yeyirdilər və insanların namuslarına dəyər toxunubladılar onlar haqqında danışıqlar. Sonra başqa bir hədisdə peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir dünya müqallibəl qulub səbit qalbi alə dini كتير peyğəmbər səsəm ki əli qəlbləri çevirən Allah qəlblər əlində olan Allah bizim qəlbimizi özündə sabit elə, Fəhul nə deyir? Biz soruşduq ki, deyir, ya Rasulallah deyir Sənə və sənin gətirdiyinə deyir İman gətirdik deyir Biz deyir, sənə və sənin İman gətirdiyindən sonra deyir Yəni sən də bizim işimizdə olandan sonra deyir Biz üçün mən qorxursam hə? yəni, Azmağımıza görə Belə dua edirsən Dedilər ki Peyğəmbərsə səhəm deyir ki Qalə -e nam deyir Bəli deyir İnna qulubə beynə usbu'inin min asabi ar deyir Qəllər deyir Allah Subhanahu taala nədir ki, barmağının arasındadır. Və yuqəllilə keyf yaşa, və istədiyimi nə eləyir? Allah Subhanahu taa qəbiləyə çevirir. Şəhk yoxdur ki. Yəni insan inşallah səbəblərindən tutsa çapsa, inşallah yaxşı olar. Allah Subhanahu taa heç va, yəni ölümünün azmasını istəməz. Yəni keçən dəstlərində də yəni demişik, yəni, ki, insan Allah Subhanahu taa yanında nədir? Dəyərlidir məxluqdur. Allahın yəni, quluna olan sevgisi, rəhməti, şəhqəti ananın övladına olan sevgisindən də üstündür Allah subhanət hala heç var yəni hətta başqa bir hədisi dedir, gəlir ki, insan tövbə edib Rəbbinə qaydanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm o bədəvə ərəbin misalını gətirir ki, dəvəsini itir, yəni, itirdiyindən o həyəcandan çaşırır dedi ki, ya Rabbi, sən mənim qulumsən mən sənə Rəbbinəm və Allah subhanət hala heç var qulunun asanlıqla yoldan çıxmasına Yəni şərait vermir. İstərsəm az görürsən ki, insan nəsiz <coughs> inanmaq istəyir. Məsələn, görürsən ki, zəng elədiy adamın telefonu bağlı olur ya gedib o yerə ki, gedir, görürsən, qapı bağlı olur. Allah Subhanahu taala cürə və cür yəni maneələrlə şək yox ki, başla, yəni Quran və sünnə ilə, amma həmin insanın qabağına maneələr çıxartır, əngəl çıxadır ki, bəlkə həmin insan nə eləsə, dönsün döşə. bir də görürsən, bir yerə gedir bəlkə insan elə bilər ki bu xutbə bu dərsə hazırlaşma. Bu da Allah Sübhana və İsrana rəhmətidir. Və ya gedir, qabağa bir dəfə çıxır. Və gedir, nə bilim, bəlkə də bir asavar söz eşidir, bəlkə də bir neçə eşidir. Yəni hər cür vasitə ilə görürsən ki, insan Allah Sübhana və İsranın qabağına mane olaraq ki, insan hətta yəni Allah Sübhana qayıtsın. Hətta insan elə zənn edir ki, şurada da məncəndir. Çıxış yolu qalmıb. Yəni artıq insan deyir Elə fikirləşir ki, mənim qəlbim deyə, elə daşdaşı ki, artıq deyir, mən heç bir şey təsir eləmirəm. Hətta insan özü fikirləşib çıxış yolu tapa bilməyəndə, bir də görürsən ki, Allah Subhanahu da o insanı qarşısına, ağlına xəyalına gəlməyən çıxış yolları çıxartıb gəlir. Yəni. Və insan hər dəfə bilməlidir ki, elə fikirləşməsin ki, bu çıxış yolları həmişə insanın qəlbinə çıxacaq. Bu çıxış yolları getdikcə insanın həyatında azalır. Və insan onları dəyərləndirmədikcə Artıq ondan sonra gələnlərdən də istifadə etmək çətinləşir. Yəni hər dəfə insan qayıtsa, qayıtması olur, asandır olur. Qayıtmadığıca ondan sonra gələnlərdən də qayıtması olur, çətinləşir. Və həmişə də insan fikirləşməlidir ki, elə bilməlidir ki, bu onun qabağına çıxan Allah Subhanahu qəlbə qayıtmaq üçün axırıncı fürsətdir. Ola bilsin daha çıxmayacaq. Həqiqətən də ola bilər ki, çıxsan, həqiqətən də ola bilsin ki, çıxmasan. Aydin qardaşlar. Yani bir dəfə məsələn alimin sözün söhbətə eləmirəm. Bir də alim olur. Yəni alim olmamışdan qabaq insan dindar olur, namaz qılar, ibadət edir. Sonra həmin insan dindən getdikcə uzaqlaşır. Uzaqlaşır, uzaqlaşır, çox uzaqlaşır. Artıq deyə elə bir dərəcəyə çatmışdım ki, artıq yəni heç bir şey məni təsir etməz. Təsir Qurandan dəlili keçisindən ki, sən yalanacaqsan. Orduduc oxuyurdum. Nəsə deyir, təsir eləmir də heç bir şey mənə deyir. Sonra deyir, bir gün deyir, ardansa keçirdim, Allah subhantallahu anh bu ayəsini eşitdim ki, o kimsələrin misalı deyir, itin misalına bənziyir ki, onlar deyir, yəni iti deyir, qovanda da ləhdir, deyir, qovmayanda da ləhdir. Yəni bu ayənin mənası odur ki, insan elə bir dinə gəlib azan insanlar üçün deyir. Yəni o insanlara artıq nəsiyyəti xeyri yoxdur. İsa on nasihat eləsən də başa salsam da yenə elə bu ləhliyi qəbul eləmir. Eşitsə də eşitmə saatı insançı xeyri yoxdur. Bu deyir insan deyir nə fikirləşəndir? Onu fikirləşin ki. Gördüm mən nə gün deyəm piriyi. Allah Subhanahu məni misal çəkib. Quranda ən pis misal nəyi misaldır? Eşiyin misaldır deyib. Eşəyi də kimləsən çəkir? Yahudiləsin çəkir Allah Subhanahu. Deyir ki mən deyir, öz özümə deyil, onu çıxışdırammədim və deyil, o mənə həyatımda deyil, mənim üçün deyil, bir dənə deyil, dönüş oldu Allah süqantara görsən ki həmşə, yəni qulunun qabağına belə şeylər çıxadır amma insan həmşə bilməlidir ki belə bir şey çıxanda fikirləşməsin ki bundan sonra da nəsə çıxacaq ola bilsin, hiç çıxma ona görə hal-hazır çıxmışkən insan gələk istifadə eləməyə çalışsın qalan da qalsın gələn dərsimizə وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم